și în și pe pământ, El tată, Sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, prin preotul Valeriu, programul numărul L109. Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl studiem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața capitolului 8 al Evangheliei după Luca, respectiv versetul 25, pe care vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Parcurgând împreună cu Cristina Roy, întâmplările care au avut loc în orașul, în satul mare Zaroșie, în lecțiunea trecută am ajuns la împrejurarea în care, în moara lui Cozima, domnea o stare de spirit foarte apăsătoare în urma faptului că Andrei și-a destăinuit tot trecutul în fața Anei, lucru care l-a mâniat tare pe Cozima. Cozima are o discuție aprinsă cu Andrei în pădure, discuție care a fost ascultată și de unul din ucenicii lor. Ana ajunge să ia la cunoștință faptul că acest Cozima era hotărât de acum să-l trimită pe Andrei înapoi și lucrul acesta a neliniștit-o foarte mult. În sfârșit, se așezea la masa de prânz, dar chiar dacă Cozima a vorbit cu toți ca de obicei, se simțiră cu toții strâmbtorați în afară de bunica Somora, care nu știa nimic. După mâncare, morarul se închise în camera lui. Bunica s-a dus cu băieții la biserică. Andrei și-a luat biblia și-a plecat în pădure. Ana, de retică prin casă. După ce totul i în ordine, vreau să se roage și să citească, dar nu putea. Cozima se mâniase pe Andrei fără motiv. El se gândea de sigur că ea îi va trădea pe amândoi. A, ah, cu siguranță că Andrei nu i-ar fi încredințat nimic dacă n-ar fi fost cererile ei. Dacă acest Cozima îl trimitea acum de aici, atunci ajungea în mâinile stăpânirii. Îl aștepta închisoarea... Și ea ar fi atunci vinovată de toate acestea. Vai, lucrul acesta nu avea voie să se întâmple, își zicea ea. Lu Andrei era foarte necesară ocrotirea lui Cozima. Doar și el, Andrei, se afla într-un exil, încă unul mai rău decât al ei. Lui este lumea deschisă, nimeni nu avea voie să o bage la închisoare, cel mult din pricina lui Cristos, și asta era ușor de suportat. Trebuia, deci, să se ducă imediat la Cozima, și să-i promită cu sfințenie că nu va trăda cât va trăi secretul lui Andrei. Dar pentru ca prezența ei să nu readucă neîncetat în memorie chestiunea, nu Andrei trebuia să părăsească moarea, ci ea vroia să plece îndată după Paște. Prin aceasta, celor doi le-ar fi fost redată prietenia de altădată. La acest gând, fata se uită în jur la frumoasa priveliște de primăvare și o voce nostalgică se ridică în lăuntrul ei. Cam în felul acesta. Încotro vrei să pornești, Ana. Lumea este într-adevăr mare și largă, dar nicăieri nu este un cămin pentru tine. Ah, vreau să mă duc acolo unde mă trimite Domnul. El care se îngrijește de mine aici și anume în așa fel încât îmi cade greu despărțirea, nu mă va răsa nici în altă parte. În glorie trebuie să intrăm prin multe necazuri. Ana își năbuși lacrimile, se rugă și apoi bătu cu curaj la ușa lui Cozima. Morarul ședea la masă cu hârtie și pană în față, dar nu scria. La intrarea ei, el se întoarse mirat. Vă rog frumos, iertați-mă că vă deranjez, începuia când îi întâlni privirea întrebătoare. Dar vin să vă întreb, de ce sunteți supărat pe mine și pe Andrei? Cine spune că sunt supărat? Întrebă el, încruntându-și fruntea și oferindu-i un fotoliu. Să vedeți, simt că sunteți nemulțumiți și deoarece iubesc adevărul mai presus decât orice, mă cuprinde teama de a nu-i fi făcut lui Andrei vreun rău. Dar, ascultați, dați-mi voie să vă explic mai amănunțit. Fata îi sprijinit trupul zvelt pe spătarul fotolului și începu. Ea îi povesti despre dereticatul prin camere, Povestea cu dulapul, cu uniforma și cu cartea de vizită. Morarul asculta în tăcere. Apoi îi comunică foarte sincer convorbirea ei de ieri cu Andrei, chiar și ce îi spusese ucenicul și din care trăsese concluzia că el este supărat pe Andrei. După ce sfârșit totul, în cameră se făcu liniște. Domnule Cozima, începuia Arășana. Dumneavoastră ați zerfit atât de mult pentru Andrei. Tatăl lui era dușmanul căruia urma să-i se răspundă cu bine. El era omul a cărui viață trebuia să fie salvată, după cum am auzit odată de pe buzele dumneavoastră. Dumneavoastră voiați să deveniți asemenea lui Isus și de aceea v-ați coborât așa de jos, din cauza fiului dușmanului. Oh, domnule, sfârșiți-vă lucrarea și nu-l pe Andrei de la dumneavoastră nici în închisoare, numai pentru că, în mare chin, sufletesc fiind. Mi s-a împărtășit. Vă dau cuvântul meu de onoare, domnul mi este martor, că nu voi trăda niciodată ceea ce știu. Vă rog, iertați-l și fiți cu el așa de bun cum ați fost până acum. El vă iubește, vă respectă. Aici, în toată înjosirea, îi este totuși mai bine decât acolo în familie care nu l-ar înțelege niciodată. Încetează, o primărarul întins în mână, Tu nu-l cunoști pe Andrei. Astăzi, Deoarece s-a trădat, își simte deja Josirea, Sau crezi tu cu adevărat că ar mai putea trăi el între noi ca mai înainte? Crezi tu că fața ta nu-i va mai aminti mereu de fostul ofițer, a cărui uniformă și sabia târnă în dulap, și pe inginerul, a cărui diplomă este afișată în camera de lucru a tatălui său? Ușurarea lui de până acum, lucrul înseamnă de azi pentru el o înjosire în prezența ta. Ana se-nroșii și pălii. Recunosc lucrul acesta, domnule. Nu numai lui, dar și dumneavoastră vi s-ar părea de acum vederea mea ca fiind neplăcută. Totuși, aceasta va înceta. Dumneavoastră ți-a doi exilați și le-ați făcut o binefacere. Dar deoarece împrejurările fac ca să nu mai poată trăi amândoi sub acoperișul dumneavoastră, unul trebuie să plece. Vă rog, iertați-l pe Andrei, nu-i scrieți tatălui său niciun cuvânt. Căci după zilele de sărbătoare plec eu din casa dumneavoastră și vă eliberez de orice amintire neplăcută. Ar însemna nerecunoștință față de tot binele de care m-am bucurat prin dumneavoastră dacă v-aș distruge frumoasa prietenie și aș vrea să vă despart. Da? Și încotro vrei să pornești, Ana, acasă? Morarul aruncă o privire rapidă spre Ana. În ochii ei străluceau lacrimi. Acasă? Doar știți, domnule, că lumea este mare, dar în ea nu există patrie pentru mine. Astăzi nu știu încă în ce parte o să merg și ce o să fac. Dar nu e așa că iertați pe Andrei și nu scrieți nimic tatălui lui? Iubiți ascultători, încheiem povestirea noastră aici. Vom afla în lecțiunea viitoare că acest act de jertfă din partea Anei, care s-a arătat gata să plece în lumea largă, fără niciun sprijin și viitor, a schimbat întregul tablou de acolo, a adus la Hristos pe Cozima, pe omul acesta și a făcut o lucrare minunată. Ce tablou minunat, la fel ca al Domnului Iisus, care nevinovat fiind în cer, a părăsit cerul pentru noi, a venit aici pe pământ, ne-a împăcat cu Tatăl, așa cum Ana a împăcat pe Andrei cu Cozima și a adus o mare fericire după cum vom vedea în lecțiune următoare. Doamne Tatăl nostru Ceresc! Mulțumim că Tu nu încetezi să ne arăți tot mai mult minunata jertfa Domnului Hristos prin care ne-ai împăcat cu Tine. Ajută-ne și pe noi să ne lăsăm copreșiți de jertfa aceasta minunată a Domnului Cristos de exemplu Lui și fiind născuți din nou prin puterea Duhului Tău Cel Sfânt, să lăsăm acum ca sub puterea vieții de înviere a Domnului Hristos să trăim și noi o jertfă, o viață de jertfă față de cei din jurul nostru. Ajută-ne să ne arătăm gata întotdeauna să suferim, pentru ca cei din jurul nostru să fie împăcați între ei și împăcați cu tine. Pentru numele Domnului Isus Hristos te rugăm lucrul acesta și fericirea noastră veșnică. Amin. și. Fiiți ascultător, suntem în versetul 25 de la Luca de la capitolul 8, pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plini de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vântul și apei și-l ascultă? Deci suntem în împrejurarea când Domnul Iisus a spus ucenicilor să treacă de partea cealaltă a lacului, ucenicii au plecat, Domnul Iisus a adormit la căpătăi în corabie, a strânit o furtună mare, ucenicii s-au speriat, l-au trezit pe Domnul Isus, el a potolit furtuna și apele și în versetul acesta aflăm că se adresează lor cu întrebarea pe care ați auzit-o, unde vă este credința? Domnul Isus vorbește vântului și valurilor înfuriate și acestea îl ascultă. Omul însă de multe ori este îndărătnic, mai îndărătnic decât ele. Nu vrea să-l asculte. De mii de ani Dumnezeu poruncește stelelor și tuturor astrelor văzute și nevăzute cum să meargă și ele îl ascultă necondiționat. Omul însă a găsit cu care să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Aici am văzut că până și vânturile și marea ascultă, dar omul, care era chemat să-l asculte în mod conștient și deliberat, omul se împotrivește. După ce el, Marele Mântuitor, a certat vânturile și valurile, s-a întors către ucenici și le-a vorbit lor întrebându-i, unde vă este credința? Vedeți, credința este ceva de care nu te poți despărți niciodată, dacă o ai cu adevărat, ea face parte integrantă din tine, așa după cum mâna sau piciorul tău fac parte din trup. Credința pe care o arăți numai în anumite locuri sau anumite ocazii nu este credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților Săi o dată pentru totdeauna, ci este o credință de împrumut, este practic o închipuire, o plăzmuire firească. De lucrurile care nu fac parte din trupul tău, cum ar fi proteze, haine sau podoabe, te poți despărți pentru un timp sau pentru totdeauna după cum simți nevoie. Când am vizitat odată acasă pentru prima dată pe unul din prietenii mei handicapați, am rămas foarte surprins. L-am găsit mergând prin curte în mâini, picioare deloc. Eu îl cunoscusem pentru prima dată la o întrunire a handicapaților că stătea pe un cărucior și avea picioare normale ca toți ceilalți, atât cât am putut eu să cred că sunt normale, încălțat. Ce s-a întâmplat? Erau de fapt proteze, pe care cu multă bucurie când ajunge acasă le aruncă de la el pentru că îl genează. Tot așa este și credința multora care se chinuie pe sine să pară la fel ca ceilalți când sunt la orele de predică la biserică sau în alte împrejurări, dar cum ajung între ale lor, le zvârlă cât colo și umblă tot ca ei. Așa e. Dacă credința nu face parte din ființa ta duhovnicească, o poți lăsa în anumite locuri sau prejurări și o poți lua iarăși când vezi că ți-ar sluji la împlinirea unor planuri pământești. Unul care nu are credința adevărată, făcând parte din el credința cea nouă a lui Dumnezeu, care îl face una cu Dumnezeu, poate să lase credința la ușa unei cârcime, să intre înăuntru să bea și să facă ce îi place și pe urmă ieșind afară să poarte din nou așa zisa credință. Tot așa stau lucrurile și cu alții care lasă credința la o parte pentru că nu au, e doar o proteză, e doar o imitație. Și citesc lucruri pe care nu le-ar citi dacă ar ști că peste umărul lor ar citi împreună cu ei Domnul Iisus. S-ar uita la televizor, la programe la care nu s-ar uita deloc dacă lângă scaunul lor ar fi și scaunul Domnului Iisus. Mulți n-ar mai cheltui banii pe care îi cheltuie pe lucruri pe care îi cheltuie dacă atunci când ar plăti la casă valoarea lor, ar fi lângă ei și Domnul Iisus? Și așa mai departe, aceștia sunt oameni care au o credință formală, au o proteză pe care o poartă cu greu în zilele de duminică sau de sărbătoare când merg la biserică și de care abia așteaptă să scape când ajung acasă pentru că nu este al lor, nu-i parte din ei. Nimănui nu-i trece prin cap însă că ar vrea vreodată să scape de mâna lui sau de piciorul lui. Am cunoscut un frate în vârstă de 80 și ceva de ani care păcise un accident destul de grav la unul din picioare, piciorul îi se umflase butuc, era o un fel de emoragie care îi cuprinsese întreg piciorul și medicii au spus foarte alarmați că dacă nu se grebește să-l amputeze, va intra în pământ. Fratele acela a spus că dacă Domnul i-a dat un trup întreg, preferă mai bine să intre cu trup întreg în pământ decât să-l ciuntească. Dumnezeu a găsit cu cale în împrejurarea aceea să-l salveze și a rămas cu piciorul întreg și trăiește și astăzi. Dar, dacă n-ar fi fost piciorul lui adevărat, cu câtă bucurie s-ar fi lipsit dacă era o proteză și ar fi aruncat-o cât colo. Vedeți, dumneavoastră, când ai credința aceea adevărată, care este parte din tine, nu te-ai lipsit de ea nici cu riscul morții. aceasta e dovada că ești credincios. Umbli cu Domnul Hristos în orice împrejurare, în toate împrejurările vieții, în cele mai ascunse locuri de pe pământ, cât și în fața publicului, oriunde te afli afla în adunare, în biserică sau că te afli într-o cârciumă unde te duci nevoit, silit de o împrejurare oarecare, în interes de serviciu sau știu eu, și acolo dacă te duci, ești înconjurat numai de necredincioși, pentru că ai credința cea adevărată în tine, Fiind de mijlocul lor acolo, niciodată n-ai să poți să te porți altfel decât la fel ca și în biserică. Chiar dacă ești silit și forțat de ei să iei altă atitudine, tu n să te lipsești de ea. De ce? Ai credința cea adevărată. Sau ești la fel ca Iosif din Scriptură, care s-a aflat în Egipt acolo, era rob evreu, acolo nu mai era biserică, nu era templu, nu erau cărți, nu era... Nu erau credincioși, nu era nimeni din familia lui, nu avea de nimeni a se teme și din punctul lui de vedere Dumnezeu nici nu mai exista pentru el, pentru că era părăsit cu totul. Și totuși, pentru că în inima lui avea credința aceea care făcea parte din trupul lui, în toate aceste împrejurări atât de ciudate și de propice pentru el să păcătuiască, el n-a păcătuit și a spus cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu. Eu dacă eram lângă el, aș fi întrebat, dar tu nu vezi că nu mai e niciun Dumnezeu? Dacă e un Dumnezeu, de ce a ajuns tu aici rob? N-are de ce să te temi. Dar el, dovedind că are credința aceea care făcea parte integrantă din ființa lui, nu s-a uitat la an din împrejurări, ci a zis la fel ca fratele acesta, mai bine să mor aici, izolat de Dumnezeu și de toți, cu credința în el, decât să păcătuiesc împotriva lui. Iubitul meu, care te numești creștin, cum stau lucrurile cu tine? De care credința ai tu? O proteză de asta de care ești bucuros că scapi imediat după ce ai plecat de la biserică? O credință din asta cu o proteză că atunci când intri într-o cârciumă te uiți cu îngrijorare să nu fie vreun creștin? O credință din asta de care te lipsești repede când găsești o carte cu lucruri murdare în și o răsfoiești cu multă plăcere, dar întotdeauna cu grijă să nu te vadă cineva? Nu te mai neliniști. Tu n-ai o credință. Fără lucrurile acestea pe față. De ce să te amărăști? Gustă măcar din plăcerile lumii acesteia, dacă de cele ce te-ai lipsit. Iar dacă ești conștient că credința aceasta pe care o ai este numai o proteză, du-te de grabă înaintea Domnului Sus și roagă să te facă parte integrantă din El. Să te facă una cu El prin jertfa Domnului Iisus Hristos și atunci, umplut fiind de El de puterea Duhului Său cel Sfânt, vei găsi toată plăcerea și puterea să trăiești cu El și în El în tot momentul, în toată viața aceasta și în felul acesta vei putea să trăiești cu El și în veșnicie. Atunci când te folosești de credință, de lucrurile credinței numai în adunările copiilor lui Dumnezeu, ca sau în zile de adunare, când vorbești despre credință și de lucruri biblice, numai când nu este pregoană sau o preliște, arătând prin acestea cât de cunoscător și talentat ești, atunci când susții credința, numai pentru că prin asta treci drept om cinstit în fața altora, să știi, tu de fapt nu ești credincios. Nu ai credința dată de Dumnezeu, ci așa cum s-a zis, ai o închipuire. Domnul Isus întreabă deci în versetul dinainte pe ucenicii speriați unde vă este credința. Credința adevărată se arată prin roadele, faptele ei și prima roadă este ascultarea de Dumnezeu și încrederea în El, în orice timp și în orice loc. Roadele acestea s-au văzut din plin la Domnul Isus, care este dătătorul tuturor roadelor, prin aceea că El a ascultat de Dumnezeu Tatăl întotdeauna făcând ce este plăcut și în orice loc a ascultat chiar și când Dumnezeu l-a trimis pe Golgota și l-a părăsit din pricina mea și a ta. Nu poți ascunde credința și dragostea așa cum nu poți ascunde focul în paie. Și credința și dragostea sunt focul lui Dumnezeu într-o inimă și focul se vede de departe. Se poate totuși pentru puțină vreme să acoperi focul cu un vas, dar vasul se înfierbântă și nu mai poate rămâne ascuns. Așa s-a întâmplat cu ucenicii Domnului Isus. Ei și-au acoperit credința cu vasul îndoierii și al frecii. Însă mântuitorul i-a trezit la realitate, a dat vasul la o parte cu puterea lui cea mare. Când credința noastră este acoperită cu câte o stare firească lăuntrică sau cu vreo împrejurare potrivnică din afară, atunci Domnul se pregătește lucrurile în așa fel ca să ne trezească și să ne îndrepte privirile spre El, care poate să înlăture acoperemântul credinței și liberă apoi să se înalțe spre culmile dumnezeiești ale tainilor adevărului. Dragul meu, te întreabă Domnul Isus și pe tine, ca o dinioară pe ucenici, unde este credința ta? Dacă ai credință, dar e acoperită cu ceva, El vrea să te ajute să o descoperi. Credința se naște și crește prin auzirea cuvântului Lui Dumnezeu, dar tot prin acest cuvânt se de la o parte ceea ce o năbușe. Cercetează deci cu sinceritate scripturile. Și tocmai lucrul acesta ne străduim și noi să-l facem prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, prin programele noastre, să cercetăm scripturile. Adevărata credință te scapă de păcat, rătăcire și teamă. Dragul meu, nu te lăsa amăgit de o credință care n-a făcut o schimbare în viața ta. Aceasta este numai închipuire și nici de cum harul credinței. De ce să pieri? Dacă vezi că credința pe care o ai nu ți-a schimbat viața, schimba atunci credința. Ucenicii, în timpul furtunii, plini de groază la vedere, primești sau îndreptat spre Domnul Isus. Acesta era un lucru bun. Îndoindu-se însă de puterea și dragostea lui, au strigat pierim. Acesta era un lucru rău. Și totuși, Mântuitorul liniștește cu un singur cuvânt valurile și vântul. Pe urmă, întreabă pe ucenici unde vă este credința. Nu este drept să ne pună și nouă oare aceeași întrebare? Adeseori se pare că noi ne încredem mai degrabă în orice, afară de Isus. Din pricina aceasta vine entristarea și îngrijorarea peste noi. El este vrednic de încredere și nu ne înșeală niciodată. Ne-a spus el că vă dau pacea mea, nu vi-o dau cum vi-o dă lumea? Deci, dacă noi nu avem pace, e un singur motiv. N-am venit la el și nu am luat pacea lui. Pacea lui este minunată, atât de puternică și de statornică, încât chiar și atunci când era pe cruce, și acolo el a rămas plin de echilibru și de pace. Ce pace minunată vrea să ne dea și este partea fiecăruia care a venit la el și a luat-o prin credință. Credința adevărată. După fiecare încercare, iese mai întărită și mai luminoasă. La vederea minunii, ucenicii prin întrebarea pe care și-au pus-o, zicând cine este acesta de poruncește chiar și vântului și apii și ascultă, au înțeles mai limpede de adevărul cum că Domnul Isus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este deci o întrebare a uimirii și nu a îndoielii. Îndoiala lor a fost spulberată. Să rămânem liniștiți și deplini încrezători în Domnul Isus atunci când trecem prin încercări, pentru că tot ce vine asupra noastră este îngăduit de El spre desăvârșirea și fericirea noastră veșnică. În versetul 26 aflăm în continuare cele ce s-au petrecut și anume. Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor care este în dreptul Galilei. Înțelegând din punct de vedere duhovnicesc Sfânta Scriptură, ajungem la o lumină nebănuită și la o stare de cer și de bucurie dumnezeiască necunoscută de cei firești și superficiali. Așa stau lucrurile și cu versetul amintit. Să căutăm să pătrundem în înțelesul lui duhovnicesc dacă vrem să primim o lumină nouă. Gherghesa era o localitate pe malul răsăritean al lacului Genezaret, unde locuiau mai mulți păgâni decât evrei. Numele acestei localități în înseamnă locul celor ce au alungat. Oare lumea pământească nu este ea o uriașă gergesă, plină de oameni care, prin păcat, au alungat pe Dumnezeu din viața lor? În această gergesă a venit Domnul Isus ca să-i aducă mântuirea și fericirea veșnică. Deși este plină de îndrăciți, care mai de care mai primești dioși, el totuși nu s-a dat în lături ci a intrat în ea cu lumina sa binecunoscută și cu dragostea sa adătătoare de viață. Corabia, inima care îl poartă pe Isus, trebuie să ajungă totdeauna la cei care l-au alungat, adică în ținutul gherghesenilor, pentru că ei nu știu ce fac. Păcatul le-a luat mințile. Păcatul ia mințile omului de nu mai poate judeca drept. Omul, prin păcat, a alungat pe Dumnezeu din viața lui. Dumnezeu totuși îi socotește această neștiință și vine El înapoi la om prin Fiul Său Isus Hristos, aducându-i harul iertării și al vieții veșnice. fie binecuvântat numele, amin. Haideți acum să vedem ce s-a întâmplat când au ajuns pe malul celălalt al țărmului în Ținutul Ghergesenilor. În versetul 27 citim, Când a ieșit Isus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Se știe că fiarele și gângăniile sunt deranjate de lumină, de aceea fug când răsare soarele. Dracii, farisei fățarnici și cărturarii, prioții cei mai de seamă, se tulburau când se întâlneau cu Domnul Isus, soarele neprihănirii. Lumina lui îi deranja pentru că îi se descoperea adevărata lor față. Numai în preajma lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, dracii și farisei, adică oamenii formaliști religioși, erau descoperiți. Ori de câte ori se arată Isus, adevărul lui este întâmpinat de unul sau mai mulți draci, adică împotrivitori. Sunt împotrivitori din afara omului și sunt împotrivitori din lăuntrul omului. Sunt împotrivitori de natură fizică, materială, lucruri pământești și oameni. Există de asemenea împotrivitori de natură spirituală, adică duhuri, învățături rătăcite, tradiții fără scriptură și slavă de șartă. Dracii împotrivitorile untrici și cei de natură spirituală sunt mai oși decât cei din afară de natură fizică. Un cunoscut cercetător al scripturilor, teologul și filozoful Danez Gerkegaard spunea Îndrăcit este omul egoist care se închide în el însuși. Egoistul atrage totul spre sine. El este centrul în jurul căreia trebuie să se învârtească totul. Egoistul nu are alt Dumnezeu decât pe sine. El se slujește de Dumnezeu, dar nu slujește lui Dumnezeu. Face minuni în numele lui Dumnezeu, dar nu pentru slava lui Dumnezeu, ci pentru slava lui însuși. Tot ceea ce detronează pe Dumnezeu și felul de a fi într-o inimă sau dintr-o comunitate se cheamă împotrivitor, adică drac. Egoism înseamnă împotrivire față de Dumnezeu, față de felul lui de a fi. Iubiți ascultători, suntem nevoiți să încheiem aici programul din motive de timp. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni cu ocazia programului L110. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! cu viața veșnică. Amin.